Govorimo o petom šartu, a to je okretanje prema Kibli. Ja sam neomio ovako, pošto je namaz inače tema koja je veoma bitna, gdje se obično lome kopla razilaze se puno. Da mi nakon ove klasične fikske podjele obradimo jednu knjigu tematske, nakon kako je Albanija obradio, Odtek vira do selama. Znači, ponovo ćemo mi, kad ovu klasičnom podijelu sve naučimo, vidjeti kako namaz izgleda u jednog Znači, kod bez podijelite na šartove, ruknove, plađbe, a, mustahabe i šta zna, znači, praktično ćemo vidjeti kako to sve ide kad se porida onako. I što je. I mislim da se kasnije i ostali poglede, nećemo toliko zadržavati kao na, na tom. Kao što je namaz. Znači, u šartove... Iz pravnosti namaze spada i okretanje prema kibli ili, kako to neki učenjaci kažu, kabe. A kaba je Allahova kuća, možda malo preciznije reći okretanje prema kabi A kibla inače je riječ koja znači pravac okretanja. Šta znači riječ kibla? Kibla je pravac okretanja. Kažu učenjaci da Kur'an, Sunnet i Konsezi Suleme je postoji ukazuju da je to šart za namazno. što se tiče Kur'ana, dokazi ajet iz Hore Bekare 149 po min hajthu hračte povrli večheke šatra mesđedil haram. I odakle kot da ideš i izazješ svoje lice u kreni prema mesđedu haramu začekavi. Po hajthu ma kuntum fa vrlo uđuha kom šatraju. Ima gdje bili u krenite lice svoje prema Prema nju i tj. prema čemu? Prema kljavi. Hmm. Što se tiče sunneta, kaže šeh Albani, u to nema nikakve sumnje, zato što su hadisi u vezi s tim mutevātir". šta smo rekli da znači mutevatir? Naci iz u generaciju se prenosi neka neka stvar što koga znamo da je podne 4 rekate. Zato znači, je nešto što što generacije 14 vekova se mora zade to tako. Velima da pet namaza. E isto tako opšteni primarkavi, to je nešto što što je ista ista stvar. I zato kaže on i nećemo navoditi pojedinačno pojedinačno hadis. Međutim možemo navesti mi jedan hadis A prepoznati hadijsko je zabilježeno svim hadijskim zbirkama, koji je poznat pod nazivom namaz onoga koji nije znao klanjati. Čuli ste za taj, to nam čovjek koji je došao u džamiju, kad je poslati se nam sjedio, pa je na brzinu klanjio, odušao posalamijom poslanika, a poslanik mu je rekao, vrati se i klanjaj, jer ti nisi klanjio. Pa je opet čovjek klanjio, pa opet se vratio, pa mu opet poslanik rekao, vrati se i klanja jer ti nisi klanjio. Pa je tako zlišavalo se nekoliko puta, pa on rekao, alao, poslanče, ja ne znam drugačije. Pa mu je poslanik rekao, ovako ćeš urati, ovako, ovako, ovako, i kaže učenjaci hadisa i učenjaci fika, sve što je spomenuto u tom hadisu, to su luknovi namaze. Znači, kako učenjaci, u svakom poglavlju smo rekli, uvijek ponavljamo, u svakom poglavlju znanja imamo neke temeljne hadisa. Vidjeli ste, u poglavlju o namarske vremenima, koji je bio temeljni hadis? Džibrilov hadis, kad je došao s poslanikom klanjata. U poglavlju Akaida imam opet Džibrilov hadis, ali drugi. E, ovdje u ovom slučaju, kad su u pitanju namarski sastavne dijelovi, znači ruknovi, koji je osnovni hadis ovog čovjeka koji ni znao klanje? Zato postoje knjige kuješ savrale sveti rivajete različite u bajlov i radostale da bi se dobila slika o tome šta je rukun namazu. I kažem sve što je spomenuto o tome, nisu to je rukun. Da sto ga namaz ne može biti. A između ostalo poslaniselam je rekao mu idza kumta ila salati fa asbi alwudu thumma istaqbil alqibla tafakkur. Kada hoćeš plaćati, abduski se okreni se prema kibli. I izgovorite kvir. Početnije. I u redu I tiče konsenzusa, njega je spomenuo Ibn Hazm u svom dijelu Marati Bulidžmaa. Znači, Ibn Hazm spomenuo u svom dijelu Marati Bulidžmaa na 26. stranci da, da, da je ovolema složena, da se čovek mora ukrenuti prema kavi prilikom namazu. Što se tiče sa srićama sela je mudrost. Zašto se okrenuti prema krabi? Znači, vi ovako, pošto je fikrim s elama, da ne idemo onako Šta je mudrost toga? Kažu naši učenjaci Cilj namaza je da se čovjek okrene Allahu Đelešanu. <coughs> je li tako li? Posvjeti se njemu. A čovjek se može okrenuti Allahu Đelešanu u srce i tijelo. Što se tiče okretanja srcem, to je skrušenost i prisutnost u namazu, je li tako li? Znači čovjek se svojim tijel, srcem okrene Allahu Đelešanu i posvjeti se njemu dok obavlja namazu. Ali da bi srce bilo potpuno, znači, okrenuto, postoji i taj drugi dio okretanja, to je taj tjelesni. Prema nečemu što je Allah Zališanu učinio svetim, a to je u ovom slučaju šta? Kave. Jeste razumeli ovu mudrost? Druga mudrost. Jeste jedinstvo umeta. Naravno da je šarijetski cilj, ili cilj šarijeta, bio ujediniti umet na svaki način. A namaz je i vadet koji ummet radi pet puta dnevno. I možete zamisliti koliki je to utjecaj na jedinstvo, ako oni srcem se okrenu, a se onda i tijelim okrenu prema krabi prema jednom mjestu. Znači, samo to utječe na njihovo jedinstvo i srce. To se jedne sa drugi strane, to je pokazivanje jedinstva, manifestovanje jedinstva pred neprijateljem. A jedinstvo muslimana neprijatelja da je prijatelja muči. Je to u redu? Sljedeća misla. Od kada se počelo okratati prema kjavi? Nije to bilo uvijek. Kibla prijašnjih poslanika, beno Izraelčana, bio bila je šta? Kuc, Betelmaktis. I to je bila kibla i našeg poslanika. Cijelo vrijeme u Mekkih poslanika se sada bio kod Kabe, ali je klanjao prema čemu? Prema Betelmaktis. Nakon Hidže šestnaest mjeseci klanjao je prema Kucu. Šestnest mjeseci i nakon toga dolazi naredba da se okrene u namazu prema Makabe. Vi možete vidjeti u Surijal Bekare kak, kakav je to bio potres za društvo u to vrijeme. Ta promjena kibli podijelila je ljude u nekoliko grupa. Prvi su bili monarhici, drugi su bili jevreji, a treći su bili vjednici. Jevreji su govorili, šta je ovom poslaniku mijenja kible prijašnjih poslanika. Monarhici su govorili, da je prevrtljiv. Mušici u neki su govorili, ako mu, nisu, ako mu nije bila u redu kibla prije namazi koje je činio prema toj kibli nije niva i tako dalje u svakom slučaju muslimane su isto bili pitali se, neki su pitali šta je s onim namazima koji su klanjali, umrli muslimane a klanjali su prema betom maktisu, pa je ono objavio njih zajeta u vezi s tim, pa između ostalog i na tom pitanju rekao je inna i Allah neće vaš, vaše namaze poništiti zapostaviti i tako dalje. Znači, onih koji su, koji su umrli, a klanjali su pravjetom Magdasu, ili oni koji su ostali živi, oni namazili koji su ne pravjetom Magdasu, su ispravni. Naozna u čega je Ulema zaključila da čovjek ako radi po jednom važićem širijetskom propisu, ili misli da je važić, znači saznao samo za njega, to je ispravno, dok ne sazna drugi propis. I tako dalje. Kaže, možete to vidjeti u Suri, albekara ili u knjigama Sirije, kada je to Objavljeno, znači, druge Hidritske godine. Sljedeća mesela. Namaz nije ispravan ako se ne okrenemo pro Makibu. Znači, ovo ovaj sad dodatak. Mi ako kažemo da nešto moramo uraditi, možda ispravno i ako ne uradimo tako, ali tako li nije. Ali ovdje se nam još dodaje i potvrđuje nam autori kaže, Fela Tashih u Biduliji namaz nije ispravan ako se ne okrenemo prema Kebi. Šta je dokaz? Za to kažu naši učenjaci, dokazi su poznati ajshin hadis koji je prenijela poslanik sallallahu sallama, u Muslimom selleme u muslimov stoji da je poslanik sallallahu sellem rekao men amila amal al-rej yahmuna fa huwa rab. Ko radi neko dijelo kako nije u islamu, to se odbija. Načnije u islamu je naređeno da se okrenemo prema čemu kad klanjamo namaz? Prema Keabi. Isto s tega e, e. da ako se ne okrenemo prema Keabi, to nije namaz. Jel sala, je ovo sala? E, e. drugi dan? Salama? Što znači da, da da bi to bio namaz koji je šta? Odbijen, ne isprava, zato što ne ispunio uslo. Sljedećemo se. Poslanik se okretao prema kibli i prilikom Arzova je prilikom na fila. Svi. je vreda. ko se izuzima znači ovo, ovo da je da ovo znači ulaze svi ovi opšti dokazi kada sam reko ovom čovjeku koji nije koji nije znao klanjati nije mu rekao to u rad na farzu znači dokaz opšti i podrazumijevaju i na filu i ovo inače je pravilo sve što važi za farz važi za nafilu. osim što je dokaz izuzio Znači to vam može poslušati kao opšite Znači, izuzijepci u ovom šartu. Znači, oni koji, koji mogu uklanjati da se naokrinu prema kibli. Kontajte to. Pa prvi pod broj jedan oni koji nisu u stanju okrenuti. Oni koji nisu šta? Utá okrjem. P Primir za to je bolesník. P Primir za to jako bolesnik. Znači, ako bolestnik ne može se kretati i ako ga nema ko okrijemiti prema kiblu i prilikom namaza, onda u tom slučaju šta? Klanat će tamo kako i leži. Šta je dokaz za to? Dokaz za to su uopšti ajti koji govori da Allah nam pereći čavjeka više od njegovih mogućnosti, ali to je ajt sura Tegabon 16, sura Bekares 386, sura El Arab 42, Džefetakullah mestata tum votis Allah koliko možete lajk kada budete učili na usaha Allah nam teliš nikoga preko njegovih mogućnosti voljni namiruju ajmu salihati ran kalif nafsina la oni koji vjeruju i dobra djela rade amina prećemo nikoga preko njegovih mogućnosti to su ajeti koji koji su opšta pravila uz tin Drugo dokaz je hadis, kojem posle Selema rekao i da amartukum bi emrin fetu min hum estetatum. Kada vam nešto naredim, uradite koliko ste u stanju. Znači, ovdje imamo šta? Da je naredjeno čovjeku da ukrini se prema Krabi. To je prvi dio hadisa, kada vam naredim neki, neku naredbu. Ali drugi dio hadisa ukaže da ako ne možemo dio te naredbu izdršiti... Možaćemo koliko možemo. Juređ Ne. Drugi onaj ko klanja namazu strahu onaj ko je klanja namazu strahu kao što je bol i tako dalje Znači, ne mora to biti samo boj, recimo, kažu učenjanci da, da, da namaz u strahu podrazumio, recimo, namazi kada je, šta ja znam, čovjek deži od nekoga tjera neprijatelj, nekakav, ili lopovo povoči da ga pokrade i tako dalje. Može to biti bježanje pred poplavom, recimo, nekada, ili druge neke neprilike koje čovjeka, koje čovjeka pogode, a već vrijeme namaza, nada, nećemo škladnjati osim tako. Da. Što se tiče namaza u strahu, da sad ne navodimo dokaze za njega, hoće nam doći Maksudmići poglavlje, po namaza u strahu, šta i kako se klanja da ima oko 16 načina koje, koje su prenesene. Da. Sljedeća skupina... Sjeća hmm. skupina mute nefilrakki sa Fisever. Oni koji i klaju na filo Liajko planee na filo. Na jehaici mi ta nas kažemo šta u prevoznom sredstvu u putovanja. Znači, vidite ovde šartove. Mi smo rekli, ako se sjećate malo prije da je posled selem okretalo se prema kibli i u farzu i u fili. A sad ovde imamo slučaj da čovjek u farzu u farzu ne može ni, ni, ni na putovanju, ne bilo kako. Mora sići i planjati. Farz. Mora biti okretno prema kibli. Stalno, dok ne preda selam. Ali ovdje imamo slučaj da čovjek znači hoće klanici na filo. Posljedno se da to praktikovao. Na jahalici. I da nas kaže možno o tom su avionu da znam šta. Znači, nije bio okrenut prema kibli. Ali vidite kako ovdje je postavljeno dva uslova. Prvo, da bude na jahalice, znači u prevoznom sredstvu. Ukoliko putnik, recimo, na putovanju je. Ali stoji, sjedi negdje u hotelu, odmara se. Ili na livadi. Onda se mora okren prema kibli. Makar hvala na filu. Kontate to. Znači, ne, ne, ne imamo prava da se ne okreće prema zato samo samo zato što je putnik. Ne nego zato što je na jahalci. I drugo, dok jahalca ide. Dva uslova ima da se ne mora okreće prema kebli. Da je na jahalci preuzno, preuzno sredstvo, znači, i da jahalca se kreće i ide. U sta dva uslova može prilikom na file ne okreće se prema kebli. Kontrat Međutim, u drugom radisu što ovaj ovdje navodi, isto tako drugom misle, ali mi ćemo je staviti u jednu, treći uslov je da početni tekbir donese okrenut prema Kible. Ako je u stanju. Recimo, ako možemo u prevoznom sredstvu okrenuti se prema, prema kibli i donijeti početni tekbir, onda kasnije kako god ide, nema veze, u redu. Ali ako sad prevozne sredstva su malo kompresiranije, ne možemo okretati, prije si mogu okrenuti prema kibli, kasnije okreneš i ideš dalje. Ali sad prevozna sredstva je teško, pa u tom slučaju ne mora, spada i ta obaveza. Ali ako možemo, onda smo obaveza. Dobro. Dobro. Znači, jesna skontar. Ali putnik ako klanja na filu je nešto, znači, a ne putuje i nije na jahalici, onda u tom slučaju mora se okrenuti prema Kjubu. E, ali ovo nije za parze. Ne. Parze mora klanjati. Šta je čak ako putnik? Ja sam prije, kad sam tek poču klanjati se vraćam. Pa, u tom slučaju spadaš pod ova jajca, fetekullahem astetatum, bojte se Allah koliko možete. Okay. Ali govorimo o slučaju, znači putnike, ne može klanjati farz. To je generalno pravilo da se ne okreni prema kibli. I da bude okrenut prema kibli od tekmira do salama. Kontajte to. Ali, recimo, desiti se, ako ćeš moć, i putnik si, i se treba klanat podne i kindiju. I kaže, bit će odmah tamo negdje Posle i kindiju. Nema razi, nemoj kajati autopsu, sačkaj kad bude odmor, pa klanjaj podne i kindiju zajedno. Klan taš to? Ili Jakša mi jaci, kaže, biće odmor nekad tamo, sačkaš ovo. Ako ide stalno putovanje, znači, nemaš kad onda ćeš klanjati autopsu, kako možeš? Evo, onda isto bolje klanjati za nje, pa nastavim Koliko si u stajanju? mi je radit putnikom. Doći, maks uspoglavlja. Mm. do kazao treći znači zato putnika, je hadis koji je prenesen od odsa iha kana yusalli nafila ala rahilati haithama tawajjahat bi poslanik se selam e klanjao nafilu na jahalici kako god se ona okretala s tim što nije na njoj klanjao farz gailana holsali ala ehl farigida farzov nije klanjao na jahalici znači kada je došlo do je farza stavio bi i klanjao Jel te u redu Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Idemo na sljedeću vaselju. Ovo su neke stvari ovde raspravljene sad. Kako to da sunnetam? ograničava Kur'an, znači sužava značenje Kur'an, jer Kur'an je rekao gdje da budete okrenite se prema kibru, znači uopšte on nije spomenal fas sumnet i onda dolazi sumniti to još postupak znači nije riječ kako to može da, da ograniči, da li to može u principu u sulupi, tako dalje nije nam to lažno toliko s ovo mm. sve reća Onaj, koji je blizu kave, mora se okrenuti prema građevini kave, a onaj, koji je daleko, prema strani kave. Znači, možemo reći.